A mai nem az a célom, hogy valami új dologra ítnám fel a figyelmeteket, ugyanis ha kitöltöttétek azt a kis füzetet, vagy füzetecskét, akkor igazából sok újdonságot nem fogtok hallani tőlem. Ahogy végignéztem, azt minden olyan ige benne van, ami, ami az igére utal. Szóval kivettem párat, és szeretnék arról beszélni kicsit. Helysősorban szeretnék pár dolgot mondani erről a könyvről. Sokan úgy gondolják, hogy, hogy a Biblia egy elavult dolog a mai, mai világban. Most már ami mind benne van, az az, az első században íródott, vagy még azelőtt, amikor ezt elmondták, akkor, akkor, még, akkor még csak az volt, az az egy út, úgymond, azóta már nagyon sok vallás létezik, de azóta már, már nagyon sok könyv van. Ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor Külön szekció van arra, hogy hogy tudod megváltani önmagadat. Ez, ez nagyon jót tesz a lelkednek, nagyon megnyugtat, de igazából semmit nem ér. És, és erről a könyvről nagyon sok tényt ír, írnak. Mindenfele. Internet, más könyvek. És találtam párat, ami, ami nekem nagyon tetszett, úgyhogy csak azokat választottam ki. Egy oldal azt írta róla, hogy a Biblia a legsikeresebb irodalmi mű ami valaha létezett. Nagyobb hatással, befolyással van az emberiségre, mint bármely más írás. Uh, teljesen nemzetközi és kulturálisan érzékeny. Uh, Homérosz könyveit kb. 40 nyelvre fordították le, shakespeare 60-ra. Ezt a könyvet több mint 2000 nyelvre fordították le ma. És van egy uh, mozgalom, a Wycliffe uh, Bibliafordító Társaság, akiknek célja, hogy több mint 2500 nyelven legyen lefordítva pár éven belül. Úgyhogy ez nagyon jó. És ha csak a nyugati világot nézzük, ez a könyv minden család, és úgy van, hogy minden családban 6,8 biblia található. Valakinek csak az Újszövetség van meg. Évente 44 millió példányt adnak el ebből a könyvből. És ez az egyetlen könyv, amit mai nap több mint 50 országban be van tiltva. 50 országban halálbüntetéssel jár, hogyha találnak egy ilyen könyvet az embernél. És ilyenkor azért én jól érzem magam, megmondom őszintén, hogy itt vagyok, Nyugat-Európa, úgymond, hát Kelet-Európa, de a nyugati gondolkodás, négy Biblián van otthon és senki nem szól egy szót se. Ha átjönnek a nem hívő barátaim, ott furcsának tartanak, de nem kapok érte halálbüntetést, nem vagyok üldözve. Ez azért egy ilyen jó, jó, jót tesz így a lelkemnek. Igen, a testemnek is jót tesz. Ezek szép tények, amiket így elolvastam nekem. Ez egy nagyon bátorító, hogy, hogy egy ilyen könyv van, de, de keresztényként nem, nem ezért tartjuk a Bibliát a kezünkben, nem ezért olvassuk a Bibliát, mert, mert évente 44 millió példányt adnak el belőle. Ezek csak materiális dolgok, olyan dolgok, amik jól hangzanak. Jól lehet villogni velük, de, de semmi más nincs benne büszképerátünk rá, de, de a lelkünket ezek a tények nem fogják megelégíteni. Ha a Máté evangéliumának negyedik fejezetét olvassuk, akkor látjuk azt, hogy Jézus kimegy a pusztába, miután bemerítkezett, és 40 napig böjtöl, és amikor éhes lesz, oda megy hozzá, a sátán, hogy megkísértje. És mindjárt felolvasom a részt, csak, amire, csak arra szeretném félni figyelmet, hogy mi az, amit nem mondott Jézus. Ugye, ugye sátán azt mondta neki, hogy ha valóban Isten fia vagy, akkor parancsolózatnak a követnek, és kenyérje átalakulés és, és ehhez belőle. És Jézus nem mondta azt, hogy na figyelj, tudod, hogy az írások több mint kétezer nyelvenre lesznek lefordítva. Nem mondta azt, hogy, hogy ez, ez a könyv, ami majd pár száz év múlva kijön, nagyobb hatásra lesz az emberisége, mint valaha. Nem olvassuk azt, hogy ennek hatására elfutat a sátán. Jézus az írásokból idéz vissza egy, egy lelki harc és egy lelki választ adott. A lelki dolgokra sosem lehet materiális, fizikai dolgokkal megelégíteni valamit. Egy háborút, egy lelki háborút nem lehet megnyerni olyan dolgokkal, amik, amik nem lelkiek. <kül> Gyorsan olvasom ezt a, ezt a részt, hogy mégiscsak hogy történt. Né Máté négy 3-tól 4-ig Ekkor a kísértő ment hozzá, és azt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérő, kenyérék. <gül> Ő pedig azt felelte, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ez első hogy hogyha olyan Bibliában, amiben nincsenek ilyen kis, kis visszautalások az Új Szövetségre, akkor úgy gondolnád, hogy Jézus itt milyen okos volt. Az egy választ. De, de Jézus itt öt, az öt múzesból idéz, ezt most igazából nem tudom miért, de nem értem ki, hogy honnan. Öt mózes higgyetek nekem biblioiskolás vagyok. Uh, Jézusnek itt fizikai szükségletei voltak egyértelműen éhezett. Mégis, mégis látjuk azt, hogy hogy a sátánk kivégy lelki csatára. A fizikai dolgokat meg lehetett volna elégíteni egy fizikai dolgokat, és tényleg mondhatta volna azt a köveknek, hogy változzá. -e? Vagy nem tudom, nem, mindig elképzeltem, hogy Jézus hogy csinálja a csodáit, de mondhatta volna a köveknek, átváltoztak volna, barom jót, kajálhatott volna, soha senki nem tudta volna meg, hogy az nem így történt. De, de tudta, hogy, hogy ez az egész, az hogy 40 napig ott volt, és sanyargatta a testét, ez egy lelki dolog volt. És amikor, amikor támad a sátán, akkor tudta, hogy itt csak is lelki fegyverrel lehet visszavágni. Az a kifejezés, amit itt olvasunk, hogy Isten szájából származik, az egy, a görögben ezt úgy használják ezt a kifejezést, hogy hogy szinte így, így szüntelenül áramlik kifele. Szóval nem, hogy mondjam, mint amikor, ahogy a folyó halad. Szóval azt szokták ezzel a kifejezéssel illetni, hogy ez szüntelen megy, az nem áll meg, az folyamatosan halad. És ez egy nagyon szép kép arra, hogy, hogy Isten folyamatosan próbál beszélni hozzánk. Az ige által Isten folyamatosan tud szólni hozzánk. Ez már csak rajtunk múlik. Isten keresi a kapcsolatot velünk. Isten, hogy kinyitjuk a Bibliát, és, és Isten igéje így, így áramlik felénk. Az egyetlen indok arra, és az egyetlen ok, hogy ne beszéljen, hogyha mi becsukjuk a Bibliánkat, és nem, nem nézünk bele. Hogyha eldobjuk, felrakjuk a szekény tetejére, és nem foglalkozunk vele. Az az egyetlen út annak, hogy megáltőjük azt, hogy Isten szóljon hozzánk az igéje által. A Biblia az, amiből hogy mondja, a legegyszerűbben megérthetjük Istent. Amikor fiatal keresztény voltam, elég sokan még emlékeztek arra, mert nemrég volt, nem voltam annyira kielezve a lelki dolgokra. És amikor történt valami, akkor én mindig úgy gondoltam, hogy ez a véletlen műve, vagy, vagy, vagy a, még akkor még úgy gondoltam, hogy a karma, én ezt tettem, azért ezt kapom, de az idősebb keresztények mindig azt mondták nekem, hogy hát az Úr, ez így gondoskodott, így védett meg dolgoktól. És én mindig úgy gondoltam, hát igazából szerintem nem. Szerintem ez csak így az élet így adta. De, de ez azért volt, mert, mert legkileg nem voltam Isten Istenre. Nem voltam kieleződve arra, hogy az Isten miféle dolgokat tud tenni az életünkben. És, és ezt szeretnénk mesélni egy esetet, ami még 2009-2010-ben történt van hogy van egy fesztivál, amire én régen nagyon sokat jártam. Ez egy nagyon drogos fesztivál. Szinte csak arról szól, hogy elhallucinálgatunk. De egy olyan, egy olyan DJ-jött volna abban az évben, akit én nagyon szerettem, és, és nagyon szerettem az elektronikus zenét, azért úgy gondoltam, hogy én mindenképpen el akarok menni. A jegy nagyon drága volt. Szóval aztán négy nulla van az ár mögött. És én összegyűjtöttem rá a pénzt, minden meg volt, és elmentem, hogy megvegyem a jegyet. És amikor odaérkeztem a jegyírodához Budapest, nem találtam a pénzt. Nem volt meg. Semmi. És hát annyira drága volt a jegy, hogy nem, nem tehettem meg azt, hogy most más pénzből ezt így elveszem, mert hát vagy eszek, vagy fesztiválra megyek, szóval kettőnök nem jött volna össze. És úgy döntöttem, hogy akkor nincs ebből. Semmi nem kérek, kölcsön nem megyek el a fesztiválra. Eljött a fesztivál ideje, elkezdődött a fesztivál, lassan véget ért, és megtaláltam pénzt. Ideges voltam magamra minden. És egyik keresztény haverom, aki, aki ugyanilyen körökből jött, ő, ő, ő azt mondta nekem akkor, hogy hát az úr, az, az most így próbált téged megóvni, mm -hmm. elfelől az egész És én mondtam, hogy véna vagyok, hát másik gatyát vettem fel. Én volt az össze, hogy, hogy farzsebembe találtam meg, csak rossz gatyával mentem el. Nem, nem, nem, nem, nem, ez az úr, úrvédelme. Nem, nem, nem, nem, ez az én bénaságom, És akkor, akkor még nem olvastam el, még az új szövetséget se teljesen. Sőt, hát épp, hogy túl voltam az evangéliumokon, meg római levelen, és a Korintusi levélben voltam. És az egykorintus korintus 15-ig fejezete jött akkor, amikor történt ez az egész. És gyors megkeresem. És ugye, ahogy mondtam, hogy, hogy fiatal keresztényként nem vagyunk kiélőzve a lelki, lelki jelekre, talán mondhatom ezt. Nem gondolom, hogy Isten nagyon így jeleket ad, inkább, inkább vezet, de, de hogy így, így történtek dolgok, és nem éreztem úgy azt, hogy ez, ez Isten keze van ebben, inkább tényleg az, hogy én is. Olvasom az 1 Korintus 15-öt, 33-34. Ne tévejegyetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Józa, ki, és nevét kezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent. Ezt megszégyenítésetekre mondom. Abban a pillanatban leesett, hogy Isten keze volt ebben a dologban. Addig bárki bármit mondhatott, nem tudtam elfogadni. Nem tudtam elfogadni, de amikor az ige az által szólt hozzám Isten. Bármilyen fiatal keresztén lehettem mindig. Mindig el. Isten szava szól hozzánk, akármennyire szkeptikusok vagyunk ezzel kapcsolatban, akármennyire nem tudjuk elfogadni, Isten csatornát tud nyitni a szívünkhöz, az igény által. Nagyon sok olyan híres keresztényről tanultam teológiának, akik ateisták voltak. És van egy kedvencem, nagyon szeretem a könyveit, ő, ő nagyon nagy ateista volt, és ő azért kezdte el kutatni a Bibliát, még nem mondom a nevet, addig kezeljük a feszültséget, azért kezdte el olvasni a Bibliát, hogy bebizonyítsa, hogy ez a könyv hazugság, hogy a teremtés elmélet az igaz, a Dávinnak van igaza, és ez a, könyv, ez a könyv a legnagyobb szemfényvesztés a világon. A világ úgy ismerj eszembert, hogy C.S. Lewis. Aki, aki a keresztény irodalomban egy nagyon jelentős alak, úgy kezdte az egész biblióolvasást, hogy bebizonyítja, hogy ez a könyv nem igaz. Nem volt nyitott az elméje arra, hogy befogadja azt, hogy, hogy Isten tud szólni ezáltal, hogy Isten valóban létezik, de hogy olvasta, megtörtént. Vagy például a nagy reformátorunk, gyorsan akartam Én, mondani elvét? Luther náthon. Soha nem olvasta az új szövetséget, és elolvasta a római levélből, egy verset elolvasott, és, és minden egy új, teljesen úgy értelmet nyert neki, az Isten nevelő kaptalat, egy teljesen új értelmet nyert. Miért? Mert olvasta az igét. Addig, amíg, amíg, amíg csak így az ószövetséget olvasta, azt is limitáltan, addig, addig nem értette, de, de amikor, amikor végre esélye volt arra, hogy, hogy Isten szóljon hozzá, szólt hozzá, és, és, és nagyon sok változás történt azért, mert, mert bizonyos emberek megengedték azt, hogy, hogy Isten szóljon hozzájuk az igáltal, esélyt adtak, és nem kellett semmi más csináljuk, csak olvasniuk a Bibliát. Isten ismer minket, és, és tudja, hogy, hogy hogyan kell hozzánk szólni az igény által. Ennek elszámomra a leglenyűgözőbb dolog a világon, mert, mert sokszor nem értettem meg az embereket így. így nagyjából értettem, hogy mit akarnak velem közölni, de, de mindig nem értettem, hogy most miért nem jó, itt csinálom, miért nem jó, ha úgy csinálom. De Isten igéje mindig, mindig rámutatott arra, hogy hogy kell az egész véghez vinni, hogy kell megváltozni. Mit kell hagyni? Hihetetlen. Mitől a teremtünk? Minden tud rólunk. És a Biblia igazából egy, egy kommunikációs csatornának az egyik formája. Mi, mi kommunikálunk Istenhez imában, és Isten kommunikál felénk az igény által. És azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy Isten mindig tud szólni a Biblia által. Ha a kettő Timóteus Harmadik fejezetéhez az és én is megtalálom. Azt olvasjuk a 3.16-tól, hogy a teljes írás Istentől ikletet és hasznos a tanításra, a fertésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelése, hogy tökéletes minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. Kérlek ezért az Isten és a Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelére és országára nézve, hirdesd az igét, állj elővel alkalmas és alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Ja, eddig. Ez egy ad egy leírást erről a könyvről, az igéről, és szerintem ez a legjobb leírás, amit valaha találhatunk, hogyha ha felmész egy könyvesboltnak a honlapjára, és mondjuk rámész egy könyvre, akkor mindig van egy leírás a könyvről. És én mindig csodálkozok, hogy a Bibliára miért nem ezt rakják ki, mert, mert a 2 és 3.16-nál jobb, jobb leírás nem talál az ember. Ez a könyv, Isten ikletésű, hasznos több szempontból számunkra, ugye tanításra, feddésre, intésre, megjobbításra és nevelésre. Az én édesanyám sok mindennel próbálkozott, lehet hogy a Bibliával kellett volna, és akkor nem lett volna olyan az életem, amilyen. Ez a könyv életeket tud megváltoztatni. Ennek a könyvnek az olvasója minden jó cselekedetre fel van készítve. Szerintem hogy nem azt írja, hogy, hogy minden cselekedetre, hanem kihangsúlyozza Pál, hogy, hogy a jó cselekedetekre. Mert hogy szerintem rossz, rossz cselekedeteket bárki el tud követni. Bárki tud olyan dolgot csinálni, amit később megbán. De azt írja az ige, hogy aki ezt a könyvet olvassa, az, az a jó cselekedetekre van felkészítve. Ez a könyv meg tud erősíteni minden keresztényt. Egy gyenge keresztény nem olvassa minden nap a Bibliáját. De még nem láttam olyan, kereszt, olyan gyenge keresztényt, aki, aki minden nap olvastam volna a Bibliáját. Mert aki minden nap olvassa, az, az nem lesz gyenge. Az megerősödik az igáltal. Az az ember, aki ezt olvasni tudja, képes arra, hogy nincsen, fedjen, buzdítson az igáltal és, és teljes békével csinálja ezt az egészet hogy nem haragból csinálunk dolgokat, hogyha, hogyha az igében vagyunk hanem, hanem béketűrése, békében, szeretetben és azért, mert, mert a könyv által érezzük Isten szeretetét minden, minden egyes sora, amit olvasunk abban, abban átjön Isten szeretete és kaptam egy képet valakitől, hát pár hónapja még a bibliaiskolába. Egyszer panaszkodtam arról, hogy nekem nagyon rossz az élet, mert egész nap a bibliát kell olvasni. És, és nem, nem mondom, hogy elegem volt belőle, de meg kicsit megcsomörlöttem, ugye minden nap, ez egy három évvel a bibliaiskolába, és még mindig csak az a valamit első szemeszterbe kaptam. És volt nem egy ilyen, hogy... Már elegem van ebből. Már elegem van. És, és pont egy olyan időszakomat értem, hogy már egy hónapja nem is olvastam egyáltalán. Főleg a bívéssállában ez könnyű azért megengedni magadnak, mert beülsz egy Bibliórára. Jó, rögtön hallod az igét, akkor nem érzed úgy, hogy, hogy neked külön olvasnod kell. Ha a világban élsz, hogy csinálod a hétköznapi munkádat, hogy csinálod a dolgokat, akkor vágysz arra, hogy, hogy elmenekülj Isten igéjébe, egy nem. Ez mindig állam szerintem, egy kicsit ironikus. De kaptam egy képet, aminek egy és sütemény volt. És az azt volt felette hogy a Bibliát kenyérnek szánták mindennapi étkezésre, nem pedig süteménynek különleges alkalmakra. És, és valójá, valóban a Biblia az, az, az Jézusról szól, az, az az élet kenyeréről. Ha, ha nem táplálkozunk lelkileg ebből a könyvből, akkor akkor mi lesz velünk? Akkor könnyen elesünk. A Jani, ugye tanít engem, nem Vajtán, és uh, mindig velem illusztrál dolgokat, és egyszer mutatott egy olyan, hogyha állok egy vonalon, és valaki meglök oldalon, nagyon hamar át tudok esni, de hogyha ha, ha két lábbal rendesen ott állok szilárdan, akkor lögöshet nem, nem fogok nem kelesni, sőt nem fogok átesni azon a bizonyos vonalon. Szilárdan meg tudok állni az igében, hogyha minden nap ott vagyok vele. És bezárásul összeírtam nyolc tényt arról, hogy szerintem miért kellene minden nap olvasni a Bibliát. Ehhez Ezekhez nem kerestem bibliai referenciát. Bár tudjátok, hogy a Biblia az egyetlen könyv, amit ha csak a, a Bibliával kutatunk, meg tudjuk védeni a Bibliát. Semmi más könyv nem kell ahhoz, hogy ezt a könyvet meg tudjuk védeni arról, hogy, hogy Isten églet és hogy igaz. Minden más könyvnek kell egy csomó másik könyv. Ennek a könyvnek semmi más nem kell. Na, no, van egy Héber, meg egy Görög szótár. De semmi más. Minden benne van, mindenre visszautal, és mindent bebizonyít. Az első indok, ami a hát fiatalságom ellenére, ez kicsit furcsa fog nézni, de az ige bölcsét lesz. Tele van olyan tanácsokkal, ami az életünkre hatalmas áldás lehet és ha megfogadjuk azokat, akkor, akkor bölcsedvek leszünk, és képesek leszünk jó döntéseket hozni, sőt, jobb döntéseket hozni, mint azelőtt bármikor hoztunk. De ehhez, ehhez az ígére kell támaszkodni. A második, hogy békességet ad. És a békesség alatt itt, itt ezt a nyugalmat értem, ami, ami, ami a mai világban nehéz. Egy pörgős világban élünk, ahol, ahol mindenki szalad. Én most Angliában voltam egy hónapot, egy karácsonyi vásáron dolgoztam, és a karácsonyi vásár az az, az Armageddon. De ezt komolyan mondom, hogy én elmentem WC-re, és nem tudtam visszamenni a standhoz, mert annyi ember volt az utcán. Szóval így, ilyen, így át kellett mennem az emberek között, mert nem fértünk el, mindenki rohant, mindenki... Úgy költötte a pénzét, mintha az életem múlna rajta, és hogyha ha egy pillanatra is kijött a ritmusból, akkor egy szívinfarktust kapott. Nagyon nagyon durva volt, hogy ezt látni. És hazajöttem Magyarországra, és ugyanezt látom mindenhol. Rohan a világ. 24 óra nem elég az embereknek. Nagyon, nagyon durva. De amikor leülsz Bibliát olvasni akkor valahogy megszűnik a külső világ. Akkor csak te, és az úr, senki más. Leülsz, elolvasol három, na jó, azt, azt én, én nagyon buzgóan csinálom, elolvasok három fejezetet, de arra három fejezetre semmi más nincs. Nincs telefon, mostanában elkezdtem kikapcsolni a telefonot, amikor bibliát olvasok, mert rájöttem, hogy amikor leülnék bibliát olvasni, biztos, hogy valaki felhív. Ez, ez ilyen törvény. Ez így. Leülök, csörög a telefon, meték hívnak skype-on, valami, valami történik. Ki kell kapcsolni mindent, le kell ülni, el kell bújni, be kell menni a belső szobába, ahogy Jézus mondta, és csak kikapcsolni mindent, és csak az igére fókuszálni, és egy hatalmas békességed lesz. És, és most csinálom már ezt, hogy talán december közepén óta, hogy, hogy elveszek fél órát, bárhol vagyok, fél óra, csak az ige, és úgy érzem, hogy hallottam volna négy órát, szóval nagyon durva, hogy így teljesen fel vagyok töltödve. És tényleg meg tudni ezt a békességet így a, így a lelkednek, és nem érzed ezt a kimerültséget. Ez a fizikai kimerültség az, az ilyen pici dolog ahhoz képest, amit akkor érzel, hogyha lelkileg vagy kimerülve. Nagyon fontos, hogy lelkileg békességed legyen, és fel legyél Harmadik, segít legyőzni a bűnt, és a kísértéseket. Bármelyre megyünk, minden nap több, több kísértéssel nézünk szembe. Egyszerűen, a világ, világi dobná ránk a dolgokat, dobná ránk a bűnt, hogy csináljuk. És, hát, Remélem ezzel nem csak én vagyok így, de azért elég sokszor elbukok dolgokban. Jön a kísértés, és csak így átadom magam, mert már nincs mi támaszkodnom. De a olvasás, ha a bibliát olvasok, akkor nagyon sok tanácsot kapunk arra nézve, hogy, hogy hogy tudunk ellenállni ennek ezeknek a kísértéseknek, hogy tudunk nevet mondani a bűnnek. Ha megértjük, hogy mit kell tennünk, akkor biztosabban hagyjuk végre, mint hogyha csak sejtenénk, hogy mit kellene tennünk. Nagyon fontos, hogy, hogy, hogy az ige alapján bátorságot és erőt kapjunk arra, hogy, hogy ellen tudjunk mondani minden bűnnek. A negyedik, hogy egy, egy irányt mutat az életünkre nézve. 2012. ott vagyunk Bibliiskolában, s van egy kérdés, ami mindig felmerül, amikor elmondom az embereknek, hogy én, én teológia hallgató vagyok, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Felnőtt, igen. Mi lesz valed, hogyha végeztél az iskolában? És mindig azt mondom, hogy nem tudom. Még most is ezt mondom pedig most már csak három hónap van hátra a suliból. Még mindig ezt mondom, és, és, és nagyon sok ember van így, hogy van egy ismerősöm.. Bölcsész, ő se tudja, mi akar lenni. Nyelvet tanul, nem tudja, mi akar lenni. Szinte van egy ilyen pont az életben, amikor így, így, így elveszted a célt. Nem látod a célt. Ez le, nem tudom, még sose voltam felnőtt, úgy felnőtt, hogy gyerek, család, stb. De, de biztos vagyok benne, hogy mindenki életében van egy pont, amikor megkérd magától, hogy, hogy merre is tartok. Az ige utat tud mutatni. Rövid és hosszú távon is az életünkben. Ha olvassuk az igét, akkor rájövünk, hogy, hogy Isten, meg terve van velünk. Mindenkivel. Nem csak a, a szuperlelkiekkel, nem csak, a, nem csak a, a nagyon bűnösökkel. Mindenkivel. Isten, Isten tárházában mindenkinek van egy terve. És, és ő ezt közölni akarja veled, ő el akarja neked ezt mondani, de az neked, neked figyelni kell rá. Az ötödik, szerintem az az egyik kedvencem, segít jobban megérteni Jézust. Van négy evangélium, és mindannyiuknak ugyanaz a vége. Sőt, minden, majdnem ugyanaz az eleje. Jézus megszületik, Jézus elkezd szolgálni, szolgálni, tanítványokat tanítványokat, ha föltámad. Kapunk egy betekintést, úgy kb. Olyan, hát 33 évben, de leginkább 3 évben az életéből. Ismerek embereket 3 éven, nem mondanám, hogy nagyon jól ismerem őket. Ismerek 10 éve embereket, és nem mondanám, hogy nagyon jól ismerem őket. Jézusról kapunk 3 évet, de hogyha olvassuk az Ószövetséget, akkor azt fogjuk látni, hogy minden egyes oldal rámutat Jézusra. Ha olvassuk az apostolok cselekedetétől az Új Szövetséget, akkor azt látjuk, hogy minden visszacsatolás nyer Jézusra. Az ige olvasása által többet tudunk meg Jézusról, bárhol vagyunk a Bibliában. Minden oldalon ott van Jézus. A hatodik, hogy Építi a kapcsolatot Istennel. Szerintem az életben nagyon kevés, fontos dolog van. Család, az, hogy túléld, úgy nagyjából, hogy fent magad. De a legfontosabb szerintem az, hogy, hogy a kapcsolatod erős legyen Istennel, hogy legyen egy kapcsolatod Istennel. Ugye egy olyan világban élünk, ahol már az is szerencsé, hogyha valakinek kapcsolata van Istennel. Ha az olvasod az igét... Akkor, akkor egy, egy betekintést kapsz Istennel, egy, egy, egy ilyen belelátsz Istennek a munkájába, a tervébe, a gondolkodásába, a kegyelmébe, a szeretetébe, hogy olvasod az igéket, hogy te meditálni, hagyod, hogy, hogy így, így szóljon hozzád, és ezáltal így egy ilyen új perspektívát látsz Istenről. A hetedik, hogy egy hittel kapcsolathoz vezet, nem pedig vallásossághoz. Szerintem mindenkinek eljön az életében ez a pont, amikor, amikor szabályok a minden. Nekem, nekem pár éve amikor elkezdtem a bibliskolát, hogy, hogy a bibliskolában vannak szabályok, és én nagyon szeretem azokat a szabályokat. És azok a szabályok megszűntek. És én itt én lefagytam, besokkoltam, hogy most mi lesz? Nincs szabály. Önállóan kell eldöntenünk, hogy mi a jó, mi a rossz. kész voltam ettől. És, és ugyanez eljön a keresztény életünkben is, hogy, hogy a szabályok, ami, ami a vallásosság egyik legnagyobb jellemzője, hogy csak is a szabályoknak élünk. És ha, és ha a szabályoknak élünk, abból előbb-utóbb előbb, előbb bíráskodás lesz, ítélkezés. De hogyha ha látjuk azokat a példákat, amik a, amikről a Biblia ír, azokat az embereket, akik, akik megtapasztalták Isten kegyelmét és szeretetét, akkor, akkor rájövünk, hogy, hogy nem a szabályok a fontosak, hanem, hanem az, hogy a kapcsolatom Istennel hittelteli legyen. Hogy higgyek abban, hogy ő, ő megbocsát, és, és nem a szabályok fognak megmenteni, hanem az ő kegyelme. Az utolsó, a nyolcadik pedig az, hogy megváltoztatja az életedet. Bemész egy könyvesboltba, több mint három sor van arról, hogy hogyan változtathatsz az életeden, hogy lehetsz gazdag, hogy, hogy lehetsz jóban a szüleiddel, hogy neveld a gyerekedet úgy, hogy ne szúrja a hátadba. Mindenről van egy könyv, Arról, hogy hogyan lehet megváltoztatni életeket. Tehát tényleg, ez, ezt én nem hittem el. Aztán bementem egy könyvesrúba, és mindenre volt, hogy komolyan, le akarok, akarok szokni a drogokról, meg kell vennem ezt a könyvet, le akarok szokni a dohányzásról, ezt a könyvet kell megvennem, alkohol, ez, szerencséje, mindenre van egy könyv. Na most ez a könyv, ezt mindegybe foglalta. Ez a könyv tudja igazán átformálni az életedet. Ez a könyv segít abba, hogy belátásnáljunk a problémák igazi gyökereibe. Hogy lássuk azt, hogy miért is küzdködök. Miért? miért van az, hogy próbálok jó lenni de közben, meg, meg a természetem, meg teljesen ellene megy ennek az egésznek. Minden itt van benne. Benne van az, hogy miért, hogyan történt, és benne van az, hogy hogyan lehet kezelni, és hogyan lehet megváltozni. Itt a kérdés az, hogy te hagyod, vagy nem hagyod, hogy megváltoz? És egy utolsó gondolatot szeretnék, itt Azt pedig a rendszeres biblioolvasásról szól, hogy a domó kirakott és kinyomtatott ilyen biblioolvasó tervet. Ezt külön megkért hogy ezt emeljen ki, hogy, hogy bázolítsenek titeket arra, hogy, hogy mind gyülekezelt, olvassuk el az egész bibliát egy év alatt. Ez a terv sokkal könnyebb, mint amit én használok. Naponta max. két-három fejezetet kell olvasni. De ha egy fél órát elveszel az életedből, és arra fordítod, hogy, hogy olvas, Isten ígéjéből, akkor egy idő után észre fogod venni a változást az életedben. Amiket felsoroltam tények, azok, azok így, így jelentkezni fognak kapcsolatod meg fog változni Istennel. A kapcsolatod meg fog változni az emberekkel. A békességed lesz. Nagyszerű az egész. És uh, első félre volt egy végzés haverom. Egy uh, romániai, magyar, aki Amerikába született. <tos> És na mindegy, jó haverom volt, és mi nagyon szeretünk beszélgetni lelki dolgokról. Együtt dolgoztunk mindig a kávézóban, ugyanabban a, a műszakban, is, és nagyon szeretünk beszélgetni küzdelmekről az életünkben. És egyszer ezt mondta nekem, és utána ezt így felváltva kezdtük el mondogatni egymásnak, hogyha valami volt, hogy annak a személynek, akinek a Bibliája széteső félbe van a használat miatt, az életes sosem lesz széteső félben. Drága mennyi etyem, én csak hálás vagyok neked azért, hogy hogy te adtad az igédet, hogy van egy eszköz, amivel, amivel egy kapcsolatunk lehet, és, és kommunikálni tudsz felénk. Kérlek, hogy hogyha azt az időt, amit, amit arra szánunk, hogy figyeljünk el, azt te áld meg, és szólj hozzánk, és, és ennek gyümölcse legyen az életünkre nézve. Imádkozom azért, hogy, hogy, hogy aki elhatározza most a szívében azt, hogy hogy tényleg végigolvas egy év alatt a teljes könyvet, azt áld meg, és, és segíts neki. Legyél vele, és amikor, amikor lankad ebben a lelkesedésben, akkor te adj neki egy új erőt arra, hogy, hogy valójában ezt végig tudja csinálni. Uram. Szeretünk, és, és jobban akarunk ismerni téged. Azt akarjuk, hogy, hogy te légy az első az életünkben. Köszönjük. Jézus nevében Ámen. És akkor most jön az, amire mindenki várt. Szóval most lesz az, hogy.